Sorge dig igen och glöm en värld så trist Du ska se som i en dröm Att allting ordnar sig till sist Sjung och le, tro lilla vän På hopp och kärleken Och snart du ser att du vill ha mer Av allt som livet ger Lam blir din vardag så underligt grå, allt verkar tråkigt och svårt att förstå. Kanske du tycker att dagen blir lång, följ då mitt råd, ta och tralla en sång. Sjung och le, sorgerna göm och glöm en värld så trist.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 Människor i äkta och allt ska bli gjort Tänk på att lyckan du har i din hand Glöm mig att leva och njuta ibland Sjung och le Sorgerna jäm Och glöm en värld så trist Du ska se som i en dröm Att allting ordnar sig till sist Sjung och le på hopp och kärleken. Och snart du ser att du vill ha allt som livet ger. God morgon, god morgon och mycket välkomna ska ni vara till programmet Förmiddag med Rune. Idag den 5 oktober 2018. Och idag gratulerar vi alla som heter Bror. Och som förra gången då så har jag också min syster med mig här idag. Ja, hej. Marilvis heter jag. Det passar väl bra när bror han amsta att syster är med. Ja, precis. <laughs> Och lite Och, bakom mig sitter Rune. Ja, jag är med som vanligt. Okej. Okay. Ja. <laughs> Och det vi hörde nu det var Sjung och le av och med Olle Bergman. Annars brukar vi alltid spela med Rune. Men idag så ändrade han på saker och ting här. Och det är också han som har gjort programmet idag. Så att, och vi fick inte titta på den här listan heller. Så jag har inte den minsta aning om vad som komma skall. Men eh, vi ska i alla fall börja med... Att säga att det här är ett program som sponsras av ICA i Valsta. Som har varit på tisdagar. Och ansvarig för sändningen i Föreningen Musik för alla. Ja men då har vi kommit igång va? Ja det kan man väl säga. Mm. Då kör vi första skivan. Bertil Bo till och Gällvings orkester. En inspelning som gjordes på Sonora den 25 februari 1948. Jag undrar vad han sjunger för någonting. Jag glömde jag skriva upp det. Men vilja. Det är Ramona. Jaha, han säger det här bakom Ramona. Okej. Okay. Mm -hmm. <laughs> Då kör vi. och kommer sa kom bergen blå kanske finns en brå där inga månskymmer solen bor dit kan vi gå, för att lycka nå Ramona för dig har världen blivit till. Ramona, för dig finns lyckan om du vill. För din skull tänds månen och alla stjärnor i det blå. För din skull i marken bekledd med blommor där du ska gå. Ramona, för dig har solen sin Ramona, för dig har solen färgats röd Nu kloster, kloster för dig Ramona, för dig För din skuld tänds månen och alla stjärnor i det blå. För din skuld i marken, det med blommor där du ska gå. Ramona, för dig har solen fått sin glöd. Ramona, för dig har solen färgats röd. Du bringer Klotter Klotterna till ströter För dig Ramona För dig mig Ja Ramona Var det alltså vi lyssnade till Som han var så Hemlighetsfull med <laughs> och inte ville skriva. Nu har jag suttit och tittat lite grann på eh, listan här som man har spelat in. Och ser att önskeskivorna som är med, de kommer lite Då. okontrollerat om man säger så. <laughs> lite här och nu. Så. Ja, okej. Okay. Ni ville säga någonting? Ja, det jag tänkte på var inspelad 48-70 år sedan. Mm. Är inte tekniken fantastisk? Oh. Även om det här kallas för ja, stenkakor ibland. Då. Men alltså för 70 år sedan mm. sjöng han detta. Och orkestern spelade. Och vi idag 2018 kan lyssna på det. Mm. Och tycka att det, fort, och tycka, men alltså, det är fortfarande vackert. Mm. Visst är det otroligt. Men du vet väl att du inte får säga stenkakor i samma rum som rune. Ja, nej, jag, jag gillar inte det. <laughs> nej, men det är ju vad, vad de kallas. Jag menar för ja. att man menar att det är gammalt och så. Ja, men ja. visst är det så. Och mm. ändå är det en sån oerhörd teknik. Jag mm. menar, mm. det var inte enkel den heller. Nej. Nej, och den här Ramona är faktiskt skriven redan på ja, slutet av 20-talet av en indianska. Men blev en stor succé först i Sverige- med Bertil Bos Inspelning från 1948 mm. Fin var den i alla fall Eller är rättare sagt Inslag nummer tre Sven Asmussen Inspelningen är gjord på Dion den 7 juni också Det är 1948 Här måste Bong, jag Bongo, bongo, bongo här måste jag ju säga då att det, det här hör ni att det är en verklig 78-varvsskiva. Det hörde man kanske inte på Bertil Bos version för att den hade blivit överspelad på en vinylskiva. Men den här som ni nu kommer att få höra är inte överspelad utan är en riktig 78-varvare. Tyvärr lite tyst inspelad måste jag säga. Bongo, bongo, bongo. The population, that civilization is fine, and we, if you take it, it all of them are bank, that civilization is fine Ja, du hade rätt, Rune. Den var verkligen tyst låten. Ja, det var inte lätt att höra någonting där. Nej, eh, jag tror också att det var så att när jag spelade in den här bongo, bongo, bongo för länge, länge sedan så måste jag ha gjort något tekniskt fel för att eh, det går faktiskt att få och <laughs> låta lite bättre, eller högre i alla fall. Civilization heter den också på engelska. Men det var Sven Asmussen och hans orkester. Ja. Och det är hon spelade in skivan också. Ja, just det. Precis, det stämmer. Mm. Ja, det här är ju din avdelning egentligen helt och hållet. <här> ja, det är ju det. <här> ja, men jag ska nog eh, plocka fram den där inspelningen och göra om det så att säga för att eh, det, det var lite lågt måste jag säga. Mm. Men jag tror också att det var väldigt lågt när de spelade in ursprunget. Jaha. Mm. Ja de mm. vågar ju inte sjunga så högt När de var i djungeln förstår du. Nej det måste vara det <laughs> ja, ja vi får ändra på det Ja okej okay. men jag hoppas ni hörde Att det var bongo bongo bongo i alla fall Ja eh, Som inslag nummer fyra då ska vi lyssna till Sven Sandberg och eh, De tre klockorna Jerry Högstedts orkester, Inspelning på Sonoran 15 oktober 1948 Långt borta från stormarna och lärden, Ut i en gammal bocklemby. Det kom en liten själ till världen När dagen just begyntas fly. Han las Anders kommer att hitta i detta ju ett släktnamn Hela by i morgon veta När man till du honom bär U en klocka då ska ringa Jublande mot det blå Och en hälsning bringa I det mörka vardagsgrå den sin klang till dyr vill tvinga När ett liv nu börjar tro Innan tonerna klinga, Vill den minna barnet ringa Enhet, kärlek, hem och tro Idyllen sig med åren Och vid små lärkors drill en dag när vintern flyttar våren Då kommer kärleken till byn Till Lars glädje och ära Ska kyrkan man i morgon klä Ty han vid då sin brud ska bära Och tro och loven henne ge Då ska alla klockor ring landet måste blomma, värre tusacklang vil dringa fram till tyckan och det för, värre slag vi aldrig tonna när det styras av musan. Loktorner vil förde unga under den stora cervikshunga. Band. Då kan klockor också ringa Ut sin sorg för denna värld Och en vacker hälsning bringa På vår allra sista färd Tidens klang vi dock ska höra ja den där är ju jättefin Ja. Han sjöng väldigt bra. Eller sjöng fantastiskt ja. bra. Sen något Sandberg. Jag måste fråga dig, Marilis När vi satt hemma en dag innan jag gjorde det här programmet så sa du så här till mig. Jag vet inte då som jag var på Damsöge eller om du gjorde. Så frågar du mig så här. Kan som du inte spela några eh, 78 från 1948. Och det har jag ju lagt in nu då. Men jag undrar just varför 1948? Först och främst så sa jag inte att du skulle spela. Jag bara frågade om du kunde några titlar. Och 48 ja. är av den enkla anledningen att Rosmaris och min äldsta syster hon fyller 70 år i år. Vilket innebär att hon är född 1948. Aha, då förstår jag. Så Nej, du ärligt. sa inte att jag skulle spela men det gjorde jag ju nu då. Ja, tack för det. <laughs> då borde ju hon också ha lyssnat egentligen. Ja, det får Men, hon göra på datorn. Ja precis Jag det kan hon det. göra. Huddingen når inte siktuna ju. Ja. Nej. Nej inte så utan då får hon gå in på, ja. på datorn och titta på. Och det på. gör man på radiosigtuna.se och sen klickar man på lyssna på oss. Programmet kommer att ligga från måndag. Mm, i nästa fyra vecka. veckor framåt ja. är det väl ungefär. Ja. Så det går ju bra det får vi säga till henne. Mm. Ja. Mm. Ja just det du kommer alltså dagens första kvinnliga artist Sonja Stjärnqvist Från 1966 Lite socker i botten Så går det med I varje jobb som finns tillhands Finns det för oss en gömd någonstans Och när vi hittat det Blir allt en Vad än det är som ska bli gjort Så går det liksom så Så lätt Glatt, ja, är tydligt att Lite socker i botten så går medicinen ner Går medicinen ner, går medicinen ner Lite socker i vatten så går medicinen ner Och smakar bara mer En liten fink som sätter bo på ringen rast och ingen ro Från ala till säla får han glö. Men fast hans möda räcker till Ger han sig tid att slå en drill Han vet att sång gör dagen vintre lång Lite socker i botten Så går medicinen ner Går medicinen ner Går medicinen ner Lite socker i botten Så går medicinen ner Och det smakar vart ett litet bibla, blomst och knopp Som samlar honom och upp Varför blir hon aldrig trött På all sitt surf? Jo för hon tar ibland en tår Av all den näktar som hon mår Och hon har rätt För vad livet lätt Lite Sackar i vatten Så går medicinen ner Går medicinen ner Går medicinen ner. Går det socker i vatten Så går medicinen ner Vatten smakar bara mer Min festman han var modelejon Dandy charmor, han hände för min skor. Jag är svag just därför Men nu är den tiden Länge sedan förbi Jag såg på hans fotografi Hans skor är för stora Och hans mössa för trång Hans byxor är för smala Och hans rock är för lång Men vi gör samma För han är min soldat i Sverige Jag sett på hans kort Att han är oklippt och damm Han rakar sig i på flera veckor ibland Men det gör det samma för ni Ganska knappt den lönen vi får, så vi kan nog inte ha något bröllop i år. Men ville det samma vara i min soldat någonstans i Sverige? Men jag var nog förfodrande och han för tanktid, parvela alla tankar på villa och bil. Nu stickar jag ström på hans på Och tankarna komma och gå Att förr fick vara min passopp dagen då Men nu får jag blott ett litet vitt kort någon gång Men det är detsamma för Hur en vid en scen för han var Men nu ej en stjärnor på sin prage han har Men det är detsamma för han är min soldat Någonstans i Sverige Too much. And Och det blev Ulla Bilkis Tänkte jag säga nu Jag menar ju Sonja kvist, Det slutade på kvist i alla fall eh, Gånger två Det här var min soldat vi hörde eh, Önskeskivorna ser jag, Dyker upp här nu Och den första vi ska spela är för familjen Brink Och eh, sokens orkester De sista ljuva åren när no, natten snarker i och stenarna. Orkester och det här var en direktupptagning från Odensala byggdegård. Den här kan man ju höra annars med Lasse Stefans och nu ska vi se om kom på hon hette igen. Kristina Lindberg. Var det väl? Ja, det stämmer. Tack för det. Nästa önskeskiva ska vi spela för Åke Wahlberg. Per Grundén en inspelning som gjordes 1949 när vi klivit ett framåt på Odeon Den flickan ska bära mitt efternamn Den flickan ska bära mitt efternamn som är som en någon slörfann Så djur Så sker Så är Som den flickan Jag minns i Från min Ungdoms dröm Med glittrande Ögon Och gyllene Hår Och hennes parfym Den ska dofta vår. Framtidsplaner, ljusa banor Och på mors ska hon få tullpanor Allt vill jag förära Den ty som ska bära mitt namn Min sol en ros i en lammstor fam så ljus så still så ren som den flygan jag minns ifrån min ungdoms stram mig litrande ungdom och gyllene år och hennes harfym den ska dofta vår framtidsplaner, ljusa baner Och på vår ska hon få tullpaner Allt vill jag förära, den död som ska bära Ja, Per Grundén mm -hmm. Kan man inte tänka sig En riktig skurk i Jönsson-ligan Wall Enberg heter han där, ja precis Men Vet du vad jag kommer att tänka på Rosmarie När jag hör den här låten Nej Då kommer jag att tänka på vår morfar han var jätteduktig på olika instrument och spela och det. Och han sjöng rätt ofta. Den flickan ska bära mitt efternamn. Kommer Jaha. du ihåg det? Nej, det kommer jag inte ihåg. Aj, aj, aj. Men jag kommer, ja, inte just den Nej. låten. Men jag kommer ihåg att han satt i köket eh, när vi var där. Och så spelade han, jag tror jag var en banjo. Banjo, mandolin. Ja, han spelar ju mycket, ja. många instrument. Ja. Och framförallt så var han ju en stor konstnär. Ja. Gjorde skulpturer. Jag vet den här lampan med den här mexikanen som sitter under. Ja. Helt otroligt, alltså. Vilken begåvning. E ja. Det här var ju hämtat ur Angéo you Gertjörgen från 1949. Mm. Okej, okay, ska vi gå vidare då? Då går vi vidare mm. till En låt Där jag mest faktiskt tänker på Jim Reeves Ja det gjorde jag också När jag såg det Men ja. det, det... det är alltså mest av allt Med Gunnar Wiklund Från 1964 mm. Jag älskar dig för Att du har hjälpt mig Genom Långa trysta år Jag älskar dig för du Har alltid följt mig Igenom vintern Till en solig vård Att dig jag fann Var något av under. Jag kan knappast fatta det nu Jag älskar dig på tusen goda grunder Men mest av allt för att just du du som du ger mig för små ord av kärlek då och då ja, jag blir lycklig varje gång jag ser dig med dig in till mig dig jag fann var något av ett under och jag kan knappast fatta det nu jag älskar dig på tusen goda grunder men mest av Just du, du Ja, en härlig sångröst hade han Gunnar Wiklund. Och en fin text var det här också. Ja. ja. Ja, innan vi går vidare så vill jag påminna om att ni kan ringa in och önska skiver till nästa vecka. Och då ringer ni 08 591 127 11. Det ska komma en önskeskiva här nu enligt de här papperna och det är familjen Brink som vill höra Husarvisan inspelad på deckan 1951 och det är Margareta Kjellberg som vi hör Husaren han rider ifrån främmande land Fyansgulle, från striden vara fri det att om man gjorde Så frågade han Om man älskar Innan lever nu. Ja din älskar inna lever Och hon går ganska bra ty hon firar sitt bröllop Idag Han rider lite Fortare som små fåglar Flytt ty han ville Sin elin sig. Och in Står en tådlig man Och i handen han höll en blånserkrans Och hos årens hjärta av häpnade bristakant Ty ankände kände igen sin där frans Och Albert kommer ropar med där andra och min alvet välkommen I, min av mig har du inte mer att på ty Idag ska jag fira mitt bröllop som du ser Har den saken nu inte ändras kan Och brukar men jag tror att du känner igen hur det är din yngsta fram Då sätter han ner på ryggen av Det kvistran är så glada på sin kvist för att pläder den som du har ta den i. Vid stranden, vid källan, där tammar han till nästa, och i elgade sötte sig ner. tillsammans i graven vila må där ringar i människor bedraga åt må, och vårt fröld i himlen då, och hon knäpper sina händer och kyss som vedan och sin alder som sista kyssen ger och inom några ögon blittet Jaha, då ska vi se. Då ska jag lämna över papperna till Marie-Louise här. Så får vi se vad hon har att förtälja. Ja, det här är veckans äldsta skiva. Humor anno 1930. Inspelad den 30 december. På Odeon. Det är Fridolf Rudin och Gösta Lycke som spelade in där på Odeon. Sen är det något osäkert vad som är titeln. Hur mår anno heter den där? Nej. Det, stod... det var det du sa, hur mår anno 1930. <laughs> ja just det, jo, jag försökte förvandla texten här okay. för att... <laughs> Det står liksom ingen titel. Jo det gör det. Är det veckans äldsta det? Nej. Mm. Det alltså, jag har glömt att skriva det också. Ja, du har glömt att skriva titeln där. Det, det är, där är lite med. roligt det här för att liksom, Rune Hemle den här listan för oss ända fram tills vi kom ner och startade sändningen. Då först fick vi se vad han hade valt för låtar som ja. vi skulle spela. Och det är bara det att han har glömt att tala om vad låtarna heter <laughs> ja, På någon av dem Ja, då får ja. vi gissa liksom. Ja, det det, men det är ju lika roligt du? Att höra dem ändå ja. Ni lyssnar och får gissa Men det här var alltså veckans äldsta ja. Som vi ska lyssna till Ja Goddag, goddag är, är det hos tanddoktorn? Ja, Harry, varsågod och sitt Förlåt, men var ska jag sätta mig någonstans? Ja, den här stolen kan ni ju använda med fördel är det frågan om uttagning? Nej, det, det är frågan om tandverk. Alltså, ja, tandverk. Ja, då får den dras ut förstås. Ja, det förstår jag. Men nu tänkte jag fråga. Det gör det mycket ont. Ja, det är klart det. Men det går snart över. Men eh, vi kanske kan ta med bedövning, va? Nej, så någon bedövning, det vill jag absolut inte ha. Så. Ja, men det är mycket lindrigare då. Känns det inte alls. Ja, det kanske vara. Men någon bedövning, det ska jag inte ha. Så. Ja, så varför inte det då? Jag ska inte ha någon bedövning. För det är att jag har plånboken på mig. Och man vet aldrig vad som kan hända när man sover. Hör nu min gode man. Jag är läkare och jag ser inte. Ja det kan så vara. Men man kan så lätt falla för frästelsen. Och det vill jag inte att tandvägsdoktorn ska göra. Så vi får all ta den utan att sova. Men det ska vara absolut smärtfritt. Nej asså, det, det går ju inte. Ja men då får ni ta det med smärtor då. För ni ska inte försöka att mig inte. Jag var på centralbaret och bad bastu häromdagen. Och vid ingången där så satt jag ett fruntimer i ett skåp. Och till henne fick man lämna ifrån sig både klocka och plånbok och alla de andra grejerna. Det var väldigt bra tyckte jag. För, för nu tänkte jag fråga dig om det inte finns något sånt här skåp här i hennes att man skulle bli bedövad. Men nu, nu ska det inte vara dum. Även om ni blir bedövad så tar vi ingenting ifrån er. Alltså så tar ni ingenting. Tar ni inte tanden heller då? Jo den tar vi naturligtvis. Ja ja det var det jag sa. Jag menar det att kan man ta det ena så kan man ta det andra också. Nej, jag litar inte alls på er, det gör jag inte. Nej, nej, nej, nej, ni är dum. Förstår ni inte att det här är bara lokalbedövning? Ja, men det är ju fånigt. Vad ska det känna till att bedöva lokalen? Det är ju det är ju mig ska ta ut handen med. Mm. Ja, ja, ja, jag har inte tid mer längre nu. Jag tycker förresten ni verkar lite underlig. Dricker ni? Ja, tack. Dricker ni ofta? Jag dricker varje dag och det gör jag bara för att dränka mina sorger. <laughs> Ja men för det behöver ni väl inte dricka varje dag Jo saken är den att mina sorger De har lätts att simma Nej nej nej nu är mitt tålamod slutet. Ja det var bra det Jag har inte tid att sitta här och skräpa längre jag heller Oj oj oj Vad jämrar ni har för Ja men ni menar väl inte att jag ska ha den stora tången i, i min mun inte va det går så fort så det är inte farligt alls. Vad är det vad är det vad skrattar ni åt Jo tänk med toktorn I natt så drömde jag att jag vaknade och då drömde jag att jag vaknade. Och när jag vaknade så låg jag bada i svett. Ja, det förstår jag. Det var naturligtvis för varmt dit när jag hade kommit. Ja, det var nog det. Det var nog lite varmt dit jag kom. Men vet du, doktor. När jag gick hit så tog jag vägen över en öde hel. Och där det låg en ensam boning. Och det var kolmörkt i hela huset. Och ändå så lyste det. Nej, hur gick det till? och det gick så till att dörrarna var lyfta. Nej, det var inte ja. Vi skulle behöva ta lite avmagningspiller. Nej, jag litar inte på de där avmagningspillerna. Jag hade en god vän i Borås ja. som började på att äta en sak som hette Dunsta bort. Ja. Man skulle minska två kilo i veckan utav ett, sa de. Och han åt Dunsta bort från första januari. Och kan man tänka sig att på midsommarafton, då var han totalt försvunnen. Nej, nu är det Så där ja, nu är tanden ute. Nu var det inte bra, va? Jo, det var väldigt bra. Det var bara fel tand. Annars var det rätt Ja, det här med, med tandläkare och tandverk Det har väl du någonting att säga om? Ja, det har jag Jag hade sönder en tand här Så jag fick lov att gå akut Och så skulle tandläkaren dra ut den där tanden Och han började dra ut den Han på faktiskt i över en timme den satt som en sten, sa han. Fast han tog ut en del lite grejer. Men sen sa han att nu går det inte längre. Jag kan inte ta bort den här. Du får gå till en tandkirurg. Och så gick jag till en tandkirurg och han sa nej, men det kan han inte göra nu. Det gör vi om ett halvår. Det var i all välmening. Men eftersom inte jag tänker berätta min medicinska historia så stannar vi där. Men jag har fortfarande ont i munnen. Mm. Men du gjorde i alla fall någonting efter det där tandläkarbesöket som har med nästa melodi att göra som Rosmarin nu ska presentera. Jaha, du har listan i huvudet. Ja, lite grann. Ja. ja, det är bra. Ja, ja, just det. Nu går vi till apoteket. <laughs> där har vi ju varit några gånger faktiskt. Ja. Kalle Reinholts och Nils Wengarns orkester- en inspelning som gjordes på Sonora den 14 oktober 1955. Nu går vi till apoteket och köper Salva och dig! Salva på du ordnar keket och tar en halva med mig, halva med mig salva och medicin ska i alla och halva och dig, halva och dig sluta och sörja och börja och smörj, nu går vi till apoteket gupparnas fall, gupparnas fall är både glad och billig lederna knakar ryggskott Brakar med det brakar, nu är det häll i ty att köttet är svagt Franden är svag själv, är han ganska villig Åldern, den har du känt, vi får skaffa dig nu går vi till apoteket Och köper salva och dig Salva åt dig Sen får du ordna keket Och ta en halva med mig Halva med mig Salva och medicin Ska i alla fall vara åt dig Halva och dig Sluta och sörja och börja Och smörj Nu går vi till apoteket mm. Se hur de flåder valsen. Här är kalastar urverket ras för den gammal man. Svilligt och lett nästan på kett bryter man halsen, Där vet i tidens land, vi får fynda oss om vi kan. Nu går vi till apoteket och köper salva och dig. Salva och dig. Sen får du ordna checket och ta en halvan med mig. Halva med mig. Salva och medicin ska i alla fall vara åt dig. Salva och dig. Sluta och sörja börja och smörja. Går vi till apoteket. Ja, det har varit apoteket för att köpa verkmedicin. För att vara väldigt aktuell. Ja, ja men du köpte nog ingen salva i alla fall. Nej, ursäkta. Stoppa salva i mun brukar man inte göra. Jo, man kan göra det men... I varje fall så ska vi fortsätta att spela nu Och nu mm. så ska vi spela Perry Como Han var Skådespelare och artist Han föddes 1912 i Pennsylvania Och dog 2001 Nere i Florida Han föddes i maj Och han dog i maj mm. ja. Och här Ska Där vi... föddes han sa du 1912 1912 ja. Så han var några år när han Ja då var det tag mm. Ja mm. Easter parade Påskparad mm. Det lyssnar vi till your Easter bonnet with all the frills upon it you'll be the grandest lady in the Easter parade I'll be all in clover and when they look you over I'll be the proudest fella In the Easter parade On the avenue Fifth Avenue The photographers will snap us And you'll find that you're in the road, the group oh, you roam. I could write a sonnet about your Easter bonnet and of oh, the girl I'm taking to the Easter parade. sonnet about your Easter bonnet and of the girl I'm taking to the Easter parade. Parade. Ja, med Pericomo. Ja, precis. Och, eh, vi har inte så här väldigt mycket med Pericomo, men eh, vi har en, möjligtvis två lp skivor Och någon låt till jag har jag spelat in och ligger på datan med och Den får vi ta någon annan gång. Men jag tänkte säga det: att Pericomo var väldigt populär i Sverige i slutet på 50-talet och en bra bit in på 60-talet också. För att jag vet att när vi eller min pappa köpte tv 1959 i Trosa då gick det ett program som heter Show. och Show och eh, det, jag. Jag det var det jag kom att tänka på när jag nej, plockade jag... fram den här Perkomo låten och han tycker jag sjöng inte alls så tokigt mm. nu, vi sa ju det här att, det visste inte jag att det gick ett program som heter Perkomo men det berodde ju på att vi inte hade tv då. Nej. Tänk så konstigt när man tänker så. Ja, det är så självklart att det står flera tv-apparater- eller att man ja. tittar på tv i sina mobiler eller plattor. Eller, ja, ja, precis. Och nästan alla familjemedlemmar har sin tv- eller ja. en platta eller någonting. Men det var men jag, inte självklart då. Men jag minns att pappa köpte en tv 1959- och det tråkiga var att han inte gjorde det 1958 då VM i fotboll gick. Men året efter så gick han och en tv. Och då tittade vi ofta på Perkommors show. Ja. Vi tittade på småstad när det kom. Ja, ja med Torbin Jonsson. Det ja, gjorde precis. jag också. Jag älskade det programmet som barn. Mm. Det första ja. programmet som jag såg på vår tv 1961... Det var inte sådär upplyftande för det var Dag Hammarskjölds begravning. Ja, det var väl ingen rolig... Och eftersom det var det, det är ju därför jag kommer ihåg det. No. Ja, precis. Ja, Perrik och vad det är, ja. Och nu ska vi lyssna till din Martin, Gentle on my mind. It's knowing that your door is always open And your path is free to walk That makes me tend to leave my sleeping bag Rolled up and stashed behind your couch And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds And the ink stains that have dried up on some lines Keeps you in a back row by the river, the memory keeps you with a dream on the mind. It's not clinging to the rocks and ivy plants on the columns now that binds me. Or something that somebody said because they thought we fit together walking. It just knows that the world will not be cursing nor forgiven When I walk along some railroad track and find Moving on a back road by the rivers of my memory And for hours you're just gently on mine Get my cup of soup back from the gerblin' crack and cobblin' in some train yarn My beard a ruffin' coal pile and a dirty hat pulled low across my face Cup hands on a tin can, I pretend I'll hold you to my breast and find That you're waving from the backwoods by the river of my memory. Every smile ever every gentle on my mind. Yeah. Ja, din Martin. Vad vet du om din Martin? <laughs> Sån stora syster jag har. Allvarligt talat. Jag vet bara att han heter din Martin. <laughs> ja. Alltså jag vet inte. Jag har aldrig... Men han måste ha varit en filmartist också. Ja. Fast ja. Jag är mm. ingen bra på att komma ihåg namn. Så. Jo, han kom jag ihåg men han sjöng väl inte? <laughs> Nej, jag tror inte det. Men jag, jag blandar ihop Eller har gjort i alla fall Din Martin med Frank Sinatra Så ja. De är väldigt eh, Sjunger samma slags De har samma stil Ja precis ja. Så att, eh, ja, Men här sjunger han ju väldigt fint i alla fall Antel ja. on my mind Och det är många Jag är ju speciellt intresserad Countrymusik och där vet jag att det finns många också Som har sjungit just den här Mm countrymusik, ja. Då ska vi titta här på våran lista som vi har. Eh, country och sånt. Då kan du knappa in det sen hemma på datorn och lyssna. På... Eh, då är det Jeanette Berglund på måndagar mellan 9.30 och 10.30. Då spelar hon countrymusik. Och då kan jag lyssna på det? Ja, på måndagarna då. Eh... Det kanske blir måndagen efter då. Ja. På efter klockan 19 eller någonting sånt det är det. Okay. Ja, då kan man lyssna på det programmet som har gått. Och det är bara kanske musik, så det ska du absolut göra. Nu tänkte jag så här att du skulle få läsa en. Jag har lite historia med mig idag. Mia. Men du får välja ut någon här. Får vi se, det ligger lite grann inuti där. Så får du titta, får vi se vad du vill läsa. Ja, det är väl roligt med sånt som man kan skratta åt. Ja. Och eh... Men de historier är ju verkligen roliga. Så att, Annars är det, ju, det där med humor kan vara lite svårt annars. Nu går det, hittar du någonting? Indelte båtsmannen Sundman fick en dag order att föra en överförfriskad flottist till sin kabirum. Men flottisten var så pass rund under fötterna att benen vek sig under honom. Sundman kastade upp flottisten på ryggen och bar honom bort mot arrestlokalen. På vägen mötte kaptenen som ropade, Varför går Sundman och bär på arrestanten? Jag var tvungen, pustade Sundman. Han lyder inte roder för fan! <laughs> ja, ska vi ta en till? Det var en, någon liten där som jag såg ja, Jag såg en annan här som ja. var jättekul ja. På en skylt utanför en amerikansk skönhetssalong står följande varningsord att läsa Blinka inte åt kvinnor som lämnar denna salong det kan vara er svärmor. <laughs> ja, man vet ju aldrig faktiskt. Mm. Ja. Ja, just det, Rune. Jag tänkte att du skulle presentera nästa skiva här. Åh, oh, tusan. <laughs> Jaha. Mm, just det, det är ju så här att vår gode vän... Åke Wahlberg, han är inte bara skänker och dikter ibland utan han skänker oss även skivor och ibland får vi låna någon skiva av honom. Och det är så i det här fallet att eh, vi har fått låna den här skivan av Åke Wahlberg. Den heter Lördagsnatt med Alf Hågdals dragspelsorkester. Mm. Jaha, det var en lånad skiva lördagsnatt med Alf Hä Hägerdals dragspelsorkester. Nu kommer det en till lånad skiva och det är Jeanette Berglund som har lånat ut en skiva eh, Gamla bil med Benny Janner <laughs> Förlåt... Runes eminenta handstil här. Janner. <laughs> Jannerbrink. Jannerbrink ska det stå. Jag tyckte det stod Jannerbrak. <laughs> <laughs> nu kör vi, Råsis. Gamla bil. Den står avställd i ett fallfärdigt garage. Gamla bilen som förtjänat all sin vila Den har burit allt från drömmar till bagage Den är blå men solen har gjort taket lila Gamla bil, din doft av olja och av läder I min ungdom var du en skjöstravant Gamla bil, fungerande i alla väder Fast med små fel och skavanker, det är sant Gamla bil med doft av rökta cigaretter Och många minnen utav älskogsljud Från blondiner och ibland från brunetter då när är talets kärlek levde ut Trots parfymen lite fad, Var den söta servitrisen Margareta Och med hudkräm utan allt för mycket kladd Åkte bilen ibland Lisbet och Agneta Gamla bil, din doft av olja och av leder. I min ungdom var du en sjöstra band. Gamla bil fungerande i alla väder Fast med små fel och skavanker, det är sant Gamla bil med ofta av rökta cigaretter Och många minnen utav älskogsljud Från blondinen och ibland från brunetter Någon är sjuttiotalets kärlek leddes ut Och sten Ibland körde käll Och någon gång Gunnar Och när vi gjorde stopp I månens bleka sken Var det så mysigt Då vi kysste flickors munnar Gamla bild I doft av olja Och av läder I min ungdom Var du en sjöstra Gamla bil fungerande i alla väder Fast med små fel och skavanker, det är sant Gamla bil med luft av rökta cigaretter Och många minnen av älskogs Från blondiner och ibland från brunetter Då när 70-talets kärlek leddes ut gamla bil var det här alltså med Benny Janner Brink. Och det var alltså en skiva som jag hade lånat av eh, Jeanette Berglunja Ja, vår radiokollega som var kantor och sånt på måndagar Ja, just det eh, Nu ska vi lyssna till Conny Francis på en inspelning från 1958 Everybody's Somebody's Fool The Tea heter den här tunna skivor helt enkelt med Simanqvist. Eh, det var så här att jag satt och tittade på morgonprogrammen på TV4 här om dagen och då hade de som gäst eh, i slutet av programmet Simanqvist och Anders Hansson. Och de satt där och berättade lite grann om en turné de skulle göra trots allt jag säger trots allt därför att de hade egentligen planerat från början med att Lilbabs skulle vara med också. Men tyvärr gick hon ju bort i början av april i år. Men de hade blivit övertalade av familjen eh, Barbro Svensson kan man väl säga att de ska genomföra den här turnén som en, en hyllning till Lilbabs. Och det tyckte jag ju var jättetrevligt. Och så satt de och pratade där med Eh, tv-reporten där och eh, de ställde frågan när det gällde till varandra så att säga vad tänkte Andris Hansson på för en låt när det gällde Simankvist och då sa hon flickor bak i bilen och tvärtom då så ställde Sima en fråga till Andris Hansson och då var det vita rosor från Aten och jag tänkte att vi skulle spela de här två nu. Flickor bak i bilen med sin mankvist och vita rosor från Aten med Android Sansson. Och jag tycker det är en fin gest till sin kamrat Lilbabs som inte längre finns hos oss. Till du, till andra! Till du, till andra! Till dam. till andra! Världens bästa vän sitter <tryckor> bak i bilen mellan oss sjufligt och Rotterdam. Tom har bett att den enda ska till honom flytta fram Men då fick han se detta till livs Sid det nu i kör, ett, två, tre Kära du, låt dig inte distrahera av oss Du har nog att göra med att köra och Vi har det bra, vi är här bak i bilen Och vi leva med om någon krock Tiduridam <skratt> -du dam, tiduridam du -du Först i genomstans och en tur på landet körde han så stolt som en tuff Sen berättade han om sin trippelkarburator, Men då tog vi refängen upp Säg det nu i går, ett, två, tre Kära du, låt dig inte distraheras av oss Du har nog att göra med att köra och vi har det bra här bak i bilen och vi levar med en krok. Tidu di dam dam, tidu di dam dam, tidu di dam dam. Här och alla vi flinkar bak i bilen märker jag att Tom har vänt om. Han klivur och sa att han överflödigt var. Tja, men vad rörde vi oss om Tom? Säg du nu i kör. Kära du, låt inte distraheras av oss Du har nog att göra med att köra och Vi har det bra, vi har varit i bilen Och vi lever med om någon krock du -du -du -dum -dum, du -du -dum -dum. Ja, det tonade an louise Hansson ut alltså med vita rosor från Aten Jag kan ju säga då när det gäller den låten så en av mina allra första lp som jag någonsin köpte i början på 60-talet var just den här med Ann-Louise Hansson och jag vi, vi har ju inte den kvar för att den tappade jag bort vid något tillfälle den där LPN och den har jag försökt att få tag på men inte lyckats men däremot så förekommer den här låten På diverse samlings Lite varstans Men jag kommer till och med ihåg skivfodralet På den här tjejen När hon stod då och sj sjungade Vita rosor från Aten Och då var det Bakgrunden var helt vit På skivomslaget Men så var det en krans utav rosor I mitten på skivomslaget Och i den där kansen så hade de satt in ett ansikte på Ann-Louise Jag kommer så väl ihåg det. Mm, den kommer jag också ihåg. Mm. Men tyvärr så har den, ja, den jag brukar säga att Fört skivan har fötter. fått fötter men <laughs> den har flygit iväg någonstans. Jag glömde den skivan på en buss en gång och sen har jag inte sett röken utav den och eh, jag skulle gärna köpa den igen om jag hittar den på någon marknad. Det var någon annan som fick led av den. Ja. Det var en med Simankvist också som försvann där på den där samma bussresa. Jaha. Mm. Jaha. Vi ska återgå till önskeskivorna en stund igen. och Det är Åke Wahlberg som vill höra Alla vackra flickors hambo. Och här är det Ebbe Julabos orkester vi hör till Anders Börje. Inspelningen är gjord på Sonora den 29 december 1955. Mm. Ingen kan mer besittande Ensam och tittande När som den kommer sprittande Alla vackra jämför Hej, ropen hörs Alla är gungande Dansande eller sjungande Alla vackra jämt och sjambå och hans dräng Hörs nog Från den gröna äng Och ända hem i säng Från privatsjöfölj Till chef och direktör Man nida dagen samma visa hör. Runt om i alla länderna På fjärranstränderna Hörsget från och gränderna Alla vackra jämt Ofte bland höga fjäll Så steg den upp en dag som solen Då från en ensig En yngling spelte på fjorden För tjusens in käll, så käll Som stora svängande på kjorden Allt gick med fart Kände på fått start, Och nu hörs den över hela världen snart Ända från diplomaterna Till små kravaterna Först runt omkring på gatorna Alla vackra jämt Pojkar och rektorerna Jämfessensorerna med professorerna Alla vackra jämt och sambo Denna sorts musik har alltid sin publik Den är i lik och saknar romantik Den som skrev den här var dock så både kär slutet på hans visa blev så här Flickan som svängde kolen då Hon blev hans fru också Sedan blev de förmögna på Alla vackra jämt och sambo en vilken underbar makt I vår trädgärde den stack Hör ifrån alla kåkarna Gnisslet från stråkarna från man på till jordna styr Mitt i allt annat som my. När starka armar vackna jämt Och skriv för hamna i en äkta handbo Sönornan. Hörsar från korg av denorna. Alla vattar och land. Ja. När detta eminenta program tar slut 130. Då går den här bandet igång. i gång slingan, ja. slingan. Sen klockan 16 till 17. Då får ni höra. Har du hört den förut? Med Lennart Berglund. Och därefter kommer då, då veckans höjdpunkt. Danstimmen med föreningen Danslyckan. 17-18. Missa inte det. Nej, missa inte det. Och eh, familjen Brink ska inte missa nästa skiva. För den ska vi spela för dem. Gungorna och karusellen, i Grönberg, Sven Jarholts orkester. Inspelad på Sonora den 24 maj 1949. Sven så stiv och Ja det var meningen att jag skulle hit med Ann-Marie Men hon har fått den namn Hon är ring förlovad nu Vad gör det mig när jag säger Vill du inte ha mig så kan jag väl hitta andra små blåvarställen Så jag tjänar in på gungorna Vad för jag förlorar på karusellen Förlovad det har jag också varit inte länge med mer än många Och jag har namns som inte är så vackra Men de är långa mot är min blåda blick Fördivåligt damer Men flickan som gick på lina hongsa Nej så hon är nog ingen snällen, Men två damer utan underkroppar Stång i dämpter med hela kvällen Och damen av Svalst Det jag alltid dansa med damen Ellen Så jag tjänar in på gungorna Vad jag förlorar på karusellen Annemarie det blir alltså inte med någon dans Men här på jorden jämnar allting i ljusen någonstans för visst är man en flicka så återstår en sju Och därför sjunger jag alltid Vill du inte ha mig så kan jag väl hitta andra små blåvärs ställen Så jag tjänar in på gungorna vad jag förlorar på karusellen För har jag också varit inte länge med mer många Och jag dansar med som inte är så vackra men de är långa Oemotståndlig är min blåda blick Hva de vill i sommar, men flickan som gott lina, hon sa nej, så går på linan, halsen är så honnyn och ingen snällen. Men två damer utan underkoppar svängde efter mig hela kvällen. Och damen av på poyar alltid dansa med, jättedamen Ellen. Så jag känner i på gång och av jag förlorar på kärrestellen. Snällen. Men två damer utan underkump har i efter med hela kvällen Och damernas vals, det får jag alltid dansa med göttedamen Ellen Så jag tjänar in på gångorna vad jag förlorar på karusellen Innan vi går vidare så vill jag påminna om Spelstugan. Den går av stapen tisdagen den 9 oktober. Alltså nu på tisdag den 9 är det Spelstugan här på Stockholmsvägen 25. Klockan 13.00 börjar det och håller på fram till halv, halv fyra ungefär. Ja. Och det får ni inte heller missa för det är jättekul. Verkligen där kan man dansa och sjunga och ja, ge allsång och gott kaffe och hembakat bröd och ja bara trevligheter. Du... Okej. Okay. Ja, men då går vi vidare och då ska vi lyssna till en Vestor. Två skivor ser jag här att det är och då spelar vi dem på en gång. Först ut är mitt hem är Hawaii. Och därefter överge mig aldrig inspirerad på Sonora 1946. Mitt hjärta sedan långt farna dagar Där inne ett minne bor kvar När ensamheten allt som flyttar gestalt Och livet känns bittert och kall Då längtar jag tillbaka till mitt hem ut i Hawaii Drömmer om Min strand och palmer hus Ty ingen Plats på jorden Är mig kär Som mitt Hawaii Famnad av musik Från vogos brus Om hela världen Morde min jag vänder en ändå och när jag tänker på ditt hav och himmelblå Då längtar jag tillbaka till mitt hem ut i Hawaii Paradiset som jag ej kan nå Tänker på ditt hav och himmelblå, då längtar jag tillbaka till mitt hem, ut i Hawaii. På radiset som jag ej kan nå. Visste det fint Mycket Eh. stor pappa var ju väldigt förtjust i honom. Ja, det, det. kommer jag ihåg. Han beställde skivor ifrån hans... Han hade skivbutik, nu har jag glömt adressen. Det var någonstans i närheten av stadshuset. någonstans mm. Alldeles riktigt. Och där beställde han skivor som han fick en autograf på när de mm. skickade dem. Mm. Det är ju så att eh, på de LP-skivor som... Många av dem som vi har med ung så står det just en personlig hälsning till Elan pappa på de där hjälpbeskriverna. Eh, och eh, vi fick ju dem mer. Ja, jag fick ju både när svärmor levde och fick ärva efter henne också eh, just det ung mm. Nu ska vi lyssna på något annat. Ole Bergman har vi hört tidigare idag. Nu ska han med Leif Kronlunds orkester sjunga Sjung en sång. Det tycker jag att vi gör. Tycker du att han är långsamt tal? Sjung en sång. Gång på gång Kläm i och sjung en sång Låtar finns i stora fång Så ta och sätt igång Bara sjung en sång La di da di la Du di du Att han är lång Så ta och sjöng en sång Gång på gång Klem i och sjung en sång stora fång så och sätt igång Bara sjung låta den se stora fang, så ta och sätt i gång bara frön, bara frön, bara frön en sång. Kungens mm. sång av och med Olle Weimann till Leif Kronlöns orkester var det här. Eh, vi har inte så mycket med rock, Olga. Och när vi spelar någonting så måste det bli det enda vi har. Och det är What You're Done To Me. Mm. Tiden går ju rasande fort Så är det ju när man har roligt Så att vi går direkt på nästa skiva Samuelssons och Barnatro Har du kvar din barnatro Ifrån hemmets lugna bo Kan du be jag ensom för du alltid bad Gud som har barnens här Se till mig som liten är Kära mor, då känner sig så nöjd och glad Barna tror Och i fjärran land du sökt att lycka nå Du har gråtit många gånger När du hört en gammal sång Som du minnes ifrån hemmets lugna Råd. åter blir din ut i himmelen blir fröjd och du själv blir glad och nöjd du kan sjunga sen med ljus. Jag kommer fram till inslag nummer 27 och jag tänker spela 28 samtidigt här. Det här, eh, det här är Mia och Marianne. Ni kan inte läsa längre. Ja, det, det blir nog bra det här. Tysta skyar heter nästa inslag. En inspelning som gjordes 1975. Det är Mia, Marianne och Per Filip som sjunger. Och därefter följer Ove Engström Och Ulla Roxby Hjärtats saga Varsågoda Jag ska gå genom Tysta skyar Genom hav Av skärmors ljus, Och vandra i Vid Tills jag har funnit min faders hus Jag ska klappa sakta på puten Där ingen Ja, man blir alldeles tagen av så mycket fin musik. Och det jag ska göra nu det är att byta cd och sätta i nummer två. Så ska vi se vad vi kan hitta där då. Mm. Så där skulle det vara så. Och då står det här att det här är en önskeskiva. Den här ska vi spela för Åke Wahlberg. Bara vi förstod varann lite grann- Snodas till William Linds orkester Inspelningen är gjort på Pupol Den 24 oktober 1905 De två Bara vi förstod Varandra lite grann skulle i vår värld harmoni Blott ett litet av kärlek till varann Skulle skänka livet poesi Alla har vi sorger nog att på men vår mylna himmel kan bli blå ändå. Ja, bara vi förstod varandra lite grann. Säkert inget freden då förblir. Blott ett litet på vägen till varann. Skulle fänka livets melodi. Vi som leva i en påfängvärld Skyndsamt hastande på livets färd Kanske om vi kunde på en liten stund besinna Friden skulle komma och var människa lyckas finna Bara vi förstod varandra lite grann skulle i vår vävri harmoni blott ett lite du av kärlek till varann skulle skänka livet poesi. Alla har vi sorger nog att draga på.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 Ja, den här önskarskivan här bara vi förstod varan. Lite grann utav Snoddas från 52. Är jag lite stolt över att jag kunde, kunde spela upp idag för Åke Wahlberg. För det är nämligen så att efter det att vi har flyttat till Rosersberg. Så har inte jag spelat in några 78-or förut. Men nu eh, är det så framkomligt i 78-varvsarkivet. Så att jag kan börja på leta lite grann efter 78-varvsskivor. Och eh, när jag kom fram till Snoddas. Den första skivan jag fick tag på var just den här, bara vi förstod varandra lite grann med snodas. Så det är den första inspelningen från 1952 som jag har spelat in på 78 varv, eller från 78 varv till vår CD sen vi har använt till Rosersberg. Nu ska jag presentera två stycken låtar, och det var så här att eh, jag satt och tittade på datorn på en helt annan grej än vad jag verkligen fick fram jag fick fram ett program på TV:n som hade gått 1963 ett litet avsnitt utav Hylands hörna och då hade han som gäster Addis Babs och Adolf Jar och det tittade jag vidare på en liten stund och eh, inte hela programmet utan det var bara ett litet avsnitt på en 8 9 minuter någonting och då eh, Frågade Lennart Hyland, Alice som var där, om hon kunde sjunga sådär helt apropå swingit magisten. Och det kunde hon ju naturligtvis. Och eh, sen pratade de också lite grann med Adolf Jarr som eh, var eh, huvudrollsinnehavare i den här filmen den manliga eh, in, huvudrollsinnehavaren mm. i svinget magistern. Och därför tänkte jag så här, nu kör vi svinget magistern med Alice Wapps med Eker Rudins orkester inspelad på Sonora den fjärde 1940 och därefter ska vi också bevisa att Adolf Fjär inte bara var en bra skådespelare utan kunde sjunga också. Kära hjärtarnes Amanda Håkan von Eichwalds orkester mm. Elefant spelar Nej, och det minns de på Sonora ja, det det den 28 september 1938. Det var en gång i skola med en lärare son. Han var så bodit snäll och schyssam. Och barnen då fick bara öva små luggen lång. Men sånna det blev ett Livet trött i dag. Så. Swing it, maister, swing it, det är tidens melodier, som vi var glada och fria, ni kan inte låta bli med, all regnar och swing it my swingit, det är det är det, så. det, samlas på en det, inget är det det att du är för du vet det det att skada vad först oss? Oh swing it, majester. swing! It. Det är tiden för en det är rytm och fest. Natt lyssna nu försök och gör bara da da da da swing it, swing it da da Men att det ej blev så förlåt Jag seglar med färd innan Färdinandstorj, oj oj oj Färdinandstorj, oj oj oj Runt som en boy. Men livet på henne är ej Alltid så skoj, oj, oj oj Alltid så skoj, oj oj oj I kort och roj För skeppan han gormar Som få stormar Och sedan skivbraltar Går han på omkring och haltar och kära jag jag ska bara manda spögelängd start För att se riktiga kanneboller Och kärra jätten den Samanda Och jag längtar ett och Aj, aj, aj, aj, hattar på spaj Aj, aj, aj, på varje kaj Och jag låg mot en donna Så jag fick mig en blonna Som mitt gasperje Som en hälsning från gamla Sverige Och kära hjärtat Samanda Vad jag längtar efter dig Det här tycker jag ju visar att Adolf Fjär inte bara var en bra skådespelare. Han var ju en utmärkt sångare också. Han var artist. Ja, kan man säga. Mm. Eh, ja, då har vi kommit fram till dagens sista skiva i det här programmet och det är en önskeskiva. Men innan jag lägger på den då så... Tackar jag för mig och hoppas att ni har haft trevliga två timmar och tyckte om musiken. Och jag Marie-Louise tackar för mig. Och jag gör samma och runa heter jag. Och det är min fru som har suttit vid spakarna. <laughs> ja. Vi hörs igen nästa fredag. Ha en bra helg, en bra vecka och var rädda om varann. Och ansvarig för sändningen är föreningen Musik för Alla. Och sponsrar programmet gör Icar Valsta Ica Som har seniorrabatt på tisdagar Ja, ha det bra så ha hörs vi igen Hej då det Nu kommer Hans Martin Som jag har sökt Han minns ännu Hur det var En sommarkväll Då det sågs Första gången År 52 Då tände kärlek Så stark. I en sag det var en saga som sann, lyckan över var där. Som jag hörs ut, går det fjär. Så känns meningslös Ingen säger välkommen hem vid stugans dör Men alla minnen som han har är nu kvar Av en kärlek så stark och glädje så var som jag har och det fjärran och när, utan att finna lyckans sen. fast en år läggs på så glömmer jag ja den glädjen som vi delar